Pista 16. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba volumul 3 pagina 156 Medicii erau organizați în corporații, care stabileau pentru membrii anumite norme, ce trebuiau riguros respectate. Medicii nu aveau un domiciliu stabil, ei străbădeau ținuturile, poposind câte doi sau trei într-un oraș. Călătoreau însoțiți întotdeauna de ajutoarele lor, care, în felul aceștia, își desăvârșeau pregătirea de viitor medici și de sclavi. În orașul unde se stabila temporar medicul își amenaja un local ce serva în același timp drept cabinet medical pentru consultații, pentru operații, căci orice medic era și chirurg, și ca farmacie. O categorie specială, redusă ca număr, o formau medicii independenți, neîncadrați într-o școală care erau în același timp și filosofi și oratori. Nota. Aceste categorii aparținau și renumitul medic Diocles din Caristos, în sfârșitul secolului VI înaintele noastre, autora 17 lucrări tratând problemele cele mai diverse despre digestie, igienă, bolile femeilor, plantele medicinale, stările febrile, etc. Închei nota. Informațiile asupra medicinei grecești din secolul 5 înaintea irei noastre le deținem în cea mai mare parte din cele aproximativ 70 de opere medicale, compuse între anii 450-350 înaintea irei noastre, alcătuind așa numita colecție hipocratică, lucrări atribuite odinioară în mod greșit lui Hipocrat. În realitate, având o mare diversitate de tendințe, uneori chiar contradictorii. Cele două mari școli medicale ale epocii, cea din Cnidos și cea din Kos, aveau profiluri diferite. În prima, predomina tendința empirică. Totul se baza pe observații foarte numeroase și precise. Medicii acestei școli au remarcat de pildă deosebirea dintre gută și artrită, au recunoscut chisturile hidatice-pulmonare, au indicat exact stadiile succesive în scrofuloză, au efectuat remarcabile intervenții cu chirurgicare, au practicat cu succes trepanația, inciziile renale și punctiile pleurale pentru evacuarea lichidului purulent acumulat în pleură. Au practicat cei din ei au scultația pentru depistarea unei pleurezii practică reluată numai după ce fusese apoi abandonată timp de două milenii. Școala din Cnidos s-a remarcat și prin descrierea foarte atentă și în detalii a maladiilor, precum și printr-o infinitate de preparate medicamentoase folosite. Dar impresionantul număr de observații, descrieri și formule erau rezultatul nu al unei experiențe directe și personale a medicului consultant, ci al unei înregistrări mecanice enciclopedice a datelor acumulate de predecesori. În timp ce explicațiile cauzelor maladiilor erau întâmplătoare și arbitrare, iar procedeile utilizate erau pure empirice, rudimentare. În schimb, dacă școala din Cos s-a ridicat la o adevărată gândire medicală, Aceasta s-a datorat tendinței sale dominante raționaliste Cel mai mare medic al antichității, Hipocrate, născut în insula Cos, către 460 înaintea noastre, părintele medicinei, este aproape cu certitudine autorul acelor scrieri, cunoscute sub titlul de Corpus Hipocratic, care definesc clar această școală, vechea medicină, aer, ape, locuri, poala sacră, epilepsia prognosticul, regimul în maladiile acute și scrierile cu caracter chirurgical, rănile corpului, articulațiile, fracturile, precum și aforismele și jurământul. Caracteristic școlii din Cos și în cea mai mare măsură concepției medicale a lui Hipocrate este ordonarea, corelarea și interpretarea unui mare și complex volum de cunoștințe asupra faptelor observate în mod direct, prevalența interpretării raționale, bazate pe principii clare în studierea materialului de dat acumulat, îmbinarea speculației cu experiența, gândirea medicului reflectând asupra semnificației faptelor observate concomitent în toate părțile organismului, Aplicarea tratamentului nu în mod automat și rigid, ci diferențiat de la caz la caz și ținând seama de evoluția bolii, precum și de un număr cât mai mare de simptome. Folosirea unei medicații cât mai restrânse și, în schimb, stimularea activității naturale a organismului. Observația medicului nu se limita la datele biologice ale pacientului, ci era extinsă și asupra unei mari varietăți de date, inclusiv psihice. Cunoșterea noastră se întemeiază, spunea Hipotra, Hipocrat, și pe caracteristicile fiecarei persoane, pe substanțele administrate, pe datele atmosferice, geografice, pe obiceiurile, felul de viață, ocupațiile, vârsta fiecărui pacient, pe vorbe lui, pe comportările, semnificația tăcerii lui, pe gândurile, somnul, perioadele de insomnie, pe felul și timpul când visează pe gesturile dezordonate ale mâinilor, pe momentele de paroxism, scaunele, urina, sputa, vărsăturile lui, pe felul bolilor pe care le-a avut. Suntem atenți la transpirație, frisoane, tuse, strănut, sughiți, râgâiel, hemoragii și hemoroizi. Trebuie să examinăm cu atenție aceste date și ceea ce relevă ele. În felul acesta, atenția medicului hipocratic se concentra mai puțin asupra originii cât asupra evoluției bolii. Tratamentul era stabilit și dirijat în spiritul unui raționament riguros, rezultat al experienței personale a medicului. Hipocrat și școala sa observau și studiau boala în ansamblul complex al organismului uman, inclusiv al vieții sale psihice, organism pe care îl consideră ca fiind în corelație și în mare măsură determinat de ambianța sa fizică, socială, chiar și politică, dacă pacientul trăia și își desfășura activitatea într-un regim despotic sau într-unul de libertate și evident de condițiile vieții cotidiene a bolnavului. Din aceste motive, principiile medicinei hipocratice au rămas până în zilele noastre la baza medicinei moderne. Istoriografia Herodot Tucidide Apariția cu Hecateu din Milă și Herodota istoriografiei, tocmai în Ionia, se explică de sigur prin spiritul pozitiv, fidel unei mentalități aproape laice, libere, precum și cercetării empirice, aplicații care s-au afirmat pentru prima dată în filozofie și în știință și tocmai în această arie de cultură greacă. Iar explicația faptului că se constituie ca știință în secolul 5 înaintea erei noastre este intim legată de dezvoltarea democrației, un popor care își face singur istoria se pentru povestirile și analizele ce îi se prezintă și care privesc trecutul său. Primii pași îi face logograful Hecateu din Milet, născut în circa 540 înaintea erei noastre, ale cărui genealogii cercetează originea familiilor nobile într-un spirit nou, cu o încredere absolută în realitatea empirică. El confruntă miturile cu realitatea, întrucât poveștile crecilor sunt variate și după părerea mea ridicole. Și în domeniul geografiei, Hecateu este precursorul lui Herodot. Lucrarea sa intitulată Încojurul Pământului descrie din călătorii personale și în alte informații, țări din Europa, Asia Mică și Nordul Africii, fiind astfel prima operă de geografie universală. Herodot, circa 485-425 înaintea erei noastre, originar din Halicarnas, oraș din Asia Mică, a făcut călătorii lungi în Egipt și Mesopotamia, Sciția și Macedonia, Siria și Sudul Italiei, adunând impresii directe și bogate informații în opera sa intitulată Istorii. Herodot și-a conceput opera nu ca o simplă înșiruire cronologică de fapte, ci ca o reconstrucție ordonată a trecutului căutând să releve legăturile dintre fapte și cauzele lor. În primele cinci cărți, din totalul de nouă ale istoriilor, Herodot descrie formarea Imperului Persan și regiunile pe care le cucerise. Cu totul remarcabilă este descrierea Egiptului cucerit de perși. Războialor medicile sunt dedicate ultimele cărți, relatare rămasă principala noastră sursă de informație asupra subiectului. Pentru Herodot, scopul istoricului este de a informa obiectiv și imparțial, de a reda adevărul faptelor și de a delecta auditorul cu descrieri și narațiuni plăcute, dar și de a-i inspira sentimente patriotice. Lipsit însă de spirit critic aplicat, Herodot se mulțumește să semnaleze și să nareze, introducând uneori în narațiunea sa fapte fanteziste, alteori creând în vise, crezând în vise și miracole. Nu are ori observațiile sale asupra oamenilor și locurilor sunt superficiale, ceea ce face să se introducă aici, în aceste cazuri, confuzii, inexactități sau judecăți prea grăbite. Interesându-l tot în toate domeniile, Herodot înregistrează un material imens de fapte și amănunte care vor deveni extrem de utile pentru viitorii istorici. Îl pasionează tot ceea ce e spectaculo și extraordinar. Relatează mereu aventuri, fapte ciudate, anecdote, tot ceea ce poate să surprindă și să facă plăcerea auditorului, căci istoriile erau citite în public dar o mare nobleță operei, sentimentele permanente exprimate aici de dragoste de țară și de libertate, precum și faptul că istoricul nu disprețuiește alte popoare, ci le admiră virtuțile morale și realizările lor mai deosebite în domeniul culturii și al civilizației. Compoziția lasă multe de dorit, dar cantitatea uriașă de informații și seducătorul talent literar al naratorului cu stilul său clar și fluent i-au asigurat părintelui istoriei o imensă popularitate. Meritul de a fi dat istoriografiei o bază științifică, elaborând-o într-un spirit critic, revine însă lui Tucidide, circa 462-395. Dintr-o familie bogată, a primit o educație foarte îngrijită, având ca mai pe cei mai renumiți sofiști ai epocii. Notă De la tatăl său Tucidide a moștenit mine de aur în Tracia. Închei okay, nota un politic și militar cu experiență a îndeplinit funcția de strateg, dar în urma unui eșec a fost condamnat la exil pe 20 de ani, timp în care și-a redactat Marea Operă, rămasă neterminată. Istoria războiului Peloponesiac Unde de studiu metodic, spirit critic riguros, căutând să scoată în evidență cauzele evenimentelor, studiind primul dintre istorice antici condițiile economice și sociale, Tocitile acordă totuși rolul decisiv în mersul evenimentelor inteligenței umane. Mai mult decât determinismului socioeconomic, în orice caz, nu admite ideea fatalității în istorie. Divinitățile, elementul supranatural nu își găsesc loc în narațiunea faptelor, pe care el le explică exclusiv prin motive strict umane. Faptele, relatate, precis și exact, sunt cunoscute de tucidite fie direct, fie dintr-o informație serioasă și preluată critic, inclusiv din operele altor istorici. Scopul său este să dea o judecată obiectivă asupra faptelor, procurând prin aceasta publicului său o orientare în viitor. Faptele sunt explicate cu aceeași pasiune pe care istoricul o arată și pentru analiza psihologică. În acest sens, un loc important îl ocupă discursurile unor personaje de seamă, transcrise cât mai apropiat cu putință de discursurile realmente rostite, și care dau într-adevăr un relief deosebit caracterelor și contribuie să aplice mobilul acțiunilor lor. În acest scop, istoricul caută, cum declara el însuși, să agomodeze limbajul personajului la natura împrejurărilor în care acesta vorbește. Datorită opere lui ducidite, datorită exactității informației, preciziei, analizelor, faptelor și spiritului său critic, perioada descrisă de ele este cea mai bine cunoscută din toată istoria grecilor. Principiile care călăuzesc această operă au rămas în cea mai mare parte valabilă și pentru istoriografia modernă. Filosofia Sofiștii Începând cam de la mijlocul secolului al V-lea, înaintea erei noastre și continuând până la jumătatea secolului următor, gândirea științifică și filosofică greacă este marcată de momentul cultural al sofiștilor. Termenul de sofist a putut căpăta un sens peiorativ în mare măsură nemeritat pentru faptul că ideile sofiștilor nu le cunoaște decât mult prea puțin din texte originale. S-au păstrat mai multe fragmente, ci doar din relatările adversarilor lor, de pildă Aristofan, Platon, Aristotel, etc. Deci, din surse care, în loc să prezinte concepțiile în mod fidel, obiectiv adeseori le remaniau, le deformau, le pastișau, le simplificau și chiar le caricaturizau. În realitate, contribuția acestei mișcări, în același timp filozofice și culturale, deci o contribuție nu în întregime pozitivă, trebuie situată într-o altă perspectivă. Pe la mijlocul secolului al V-lea înaintei noastre, în gândirea greacă, spiritul critic s-a aplicat și asupra domeniului politic, discutând originea sau natura statului și validitatea legilor. Odată cu progresul formelor de guvernare democratică, sentimentul de demnitate al cetățeanului nu mai accepta caracterul aristocratic al științei, care se adresa unei infime minorități de persoane instruite. Procesul de progresivă specializare a științelor și meștreșucurilor, precum și tot mai prosperă activitate comercială, au contribuit de asemenea la consolidarea unei mentalități individualiste. În locul speculațiilor metafizice, a problemelor și soluțiilor abstracte privind universul, natura, materia, tot ceea ce constituia în general obiectul științelor pozitive, se manifestă acum tot mai mult interesul pentru firea umană, pentru condiția omului, pentru situația individului în raport cu societatea. În locul cercetării lumii sensibile se preferă acum reflexiile asupra conduitei umane, asupra normelor de morală practică, asupra constituției societății, asupra sensului fericirii individuale. Centrul de interes al speculațiilor se deplasează acum de la natură asupra omului. Culturii cu predominant caracter științific, noile curente de gândire, îi contrapun acum cultura umanistă, cu accentul cu care însuși sensul conceptului de cultură va rămâne același până astăzi. În acest complex de împrejurări și răspunzând unor asemenea nevoi morale și exigente, E intelectuale apar sofiștii, profesorii de înțelepciune. Intelectualii multilateral cultivați cu vaste cunoștințe în multe domenii îi cutreerau ținuturile stabilindu-se temporar în diferite orașe și dând de lecții tinerilor contraplată. Ideea însăși de a da lecții de filozofie contraplată, ceea ce niciun filozof nu făcuse până acum, repugna mentalității unei societăți pentru care munca salariată era rezervată unor prestații manuale, considerate deci prin definiție inferioare. Materiile pe care le predau sofiști erau mai presus de filozofie, artă, literatură, astronomie sau gramatică, disciplinele politico-sociale, constituția și administrația statului, arta militară, etica și, în mod deosebit, oratoria, arta succesului unui tânăr în viața societății. Adevărul este că, popularizând o cunoștințe științifice, filozofice, literare, etc., sofiștii au făcut o importantă operă de cultură într-un mediu mai larg, chiar dacă sumele mari pe care le prezindeau discipolilor pentru lecții făceau ca cercul auditorilor lor să fie limitat la fiii celor bogați. Odată cu această operă de răspândire a culturii, sofiștii difuzau și idei noi, îndrăznețe. Nu e mai puțin adevărat că, în anumite cazuri, activitatea desfășurată de Sofiști a fost considerată nocivă fie pentru progresul gândirii științifice pe care ei o declarau inutilă, fie pentru ordinea socială pe care o considerau arbitrară și abuzivă. Dar sub raport cultural și filosofic, aportul lor nu poate fi neglijat. Pentru a putea participa cu succes la viața politică și socială a cetății, susținau sofiștii. Nu sunt suficiente cunoștințele filozofice, științifice sau tehnice. Este indispensabil să posez capacitatea de a convinge retorica, deci care îl învață pe cetățean virtutea politică. Sofiștii nu erau organizați într-o școală ce activau independent fiecare. Ca poziție de principiu, majoritatea manifestau o atitudine de scepticism general, fără să crute nici ordinea socială, nici viața religioasă, motiv pentru care mulți au fost urmăriți și acuzați de impietate. Lecțiile lor nu acordau atenție în mod preponderent fondului problemelor. Notă. O gândire filosofică personală se întâlnește doar la Protagoras și la Gorgias. Închei okay, nota Metoda folosită pentru a convinge era critica permanentă, discuția controversa, disputa, iar ca mijloace, paradoxul, antiteza, compoziția strânsă și frumoasă a discursului, un formalism verbal perfect urmărind cu orice preț succesul în fața publicului. Temele lor predilecte erau imposibilitatea cunoașterii lucrurilor în esența lor, opoziția irreductibilă dintre natură și convenție, legile cetății de pildă erau pentru ei simple convenții, individul și intelectul uman ca măsură a și ca centru al interesului, importanța formei, argumentării și a limbașului. Sofiștii din prima perioadă a curentului, Protagoras, Gorgias, Prodicos și alți câțiva dintre cei mai reprezentativi erau filozofi empiriști, disprețuind științele exacte, matematica în primul rând, combătând raționalismul școlii eleate și susținând că orice cunoaștere se poate obține numai pe calea simțurilor. În notă, această poziție filozofică va reveni în epoca modernă în empirismul lui Berkeley și va fi dezvoltată de J. Stuart Mill în sensul idealismului empiric. Așa, după cum polemica sofiștilor antimatematicieni se va repeta în polemica aceluiași Berkeley, nu cu Newton, pe tema analizei infinitezimale. Închei nota. Mai târziu, cu sofiștii din Megara, arta de a purta o discuție va degenera într-un abil joc de cuvinte, pentru a formula deducții false. Sau sofisme. Prin doctrinele pe care le profesau, influența sofiștilor asupra vieții sociale și culturale grecești a fost în ceea ce a avut pozitiv considerabilă. Scopul urmărit de sofiști, de cei onești, se înțelege, era să formeze cetățeni pregătiți pentru viața activă, social-politică, cetățeni care să posede întinse cunoștință de cultură și să promoveze progresul general al statului, orientându-l asupra problemelor concrete și însprișinindu-l cu luminile rațiunii. Acțiunea lor a fost importantă în difuzarea cunoștințelor de cultură generală, precum și în fundamentarea metodelor unora dintre științe. Prin căutarea argumentelor subtile și prin sensul dat valorii formale a raționamentului, sofiștii au contribuit de la dezvoltarea logicii, iar prin studiul formelor și prin grija elaborării frumoase a discursului, ei au pus bazele gramaticii și ale prozei artistice grecești. Spiritul sofistic a exercitat o mare influență asupra mișcării filosofice antice, imediat următoare, asupra cinicilor, a scepticilor, a cirenaicilor, a epicureilor. Dar datorăm în mod esențial spiritului sofistici faptul că renașterea a descoperit libertatea omului ca individ. În felul acesta, libertatea gândirii este în parte un fruct al moștenirii sofiștilor. Mai renumiți dintre sofiști au fost Protagoras, Gorgias, Prodicos și Hippias. Cel mai ilustru, protagoras din Abdera 485-411 înaintea erei noastre, era prietenul lui Pericle și al lui Euribide. Însărcinată de orașul sicilian Turii să redacteze legile cetății, a enunțat cu această ocazie conceptul modern de pedață ca mișloc social preventiv de intimidare a celorlalți, iar nu de răzbunare sau de expiație rituală. Protagora se îndoiește de posibilitatea cunoașterii absolute și obiective a realității, nu concepea lucrurile decât ca simple fenomene percepute de om. Omul fiind măsura tuturor lucrurilor, rezultă că actul cunoașterii este un act subiectiv, nu reprezintă un adevăr absolut, obiectiv, general valabil. Agnostică este poziția lui Protagoras și când atinge problemele existenței zeilor, afirmând că despre zei nu se poate ști nici că există, nici că nu există, nici care este natura lor, ceea ce aproape echivala cu o negație a existenței zeilor, motiv pentru care a fost condamnat pentru impietate. Nu există niciun bin absolut sau o justiție absolută ca formă definitivă de comportament etic individual sau social. Stabilirea acestei norme însă revine întregii comunități. Principiul fundamental al filozofiei lui Protagoras, citez omul este măsura tuturor lucrurilor, acelor ce sunt în ce fel sunt, acelor ce nu sunt, în ce fel nu sunt, închei citatul, i s-a dat interpretări diferite. Relativismului implicat în această frază îi se asociază și sublinierea valorii personalității umane. După interpretarea dată de Platon în T.T. 152a, sensul ar fi Omul poate judeca toate problemele bazându-se doar pe propriul său intelect. Adevărul și a opinie coincid. Discipolii filozofului au dat însă principiului un alt sens, transferându-le în câmpul etic și justificând orice acțiune a omului care își poate stabili singur valorile morale, fapt care justifică egoismul și amoralismul. Orator faimos în lumea greacă, filozof și retor, Gorgias 485-380 înaintea rei noastre a fost trimis de orașul său, noi din Sicilia ca ambasador la Atena, unde a pledat în discursurile sale pentru înțelegere, unire și pace între cetățile grecești. Corcea s-a împins la extrem scepticismul lui Protagoras, formulând cunoscutele teze. 1. Nimic nu există în sens obiectiv și absolut decât ceea ce cadă sub simțuri. 2. Dacă ceva există, acest lucru nu poate fi cunoscut în realitatea sa intimă. 3. Dacă poate fi cunoscut, cunoașterea lucrurilor nu poate fi comunicată al cuiva, căci limbajul nu poate exprima și comunica decât ceea ce este exterior nou. Considerând astfel că limbajul este independent și autonom, Gorgia s-a scris un manual de rocință, dar prin operele sale au rămas fragmente dintre opere, scrise în fraze scurte, armonioase, cu un număr egal de silabe, cantități studiate, adeseori ritmate, cu asonanțe sau rime interioare, Gorgias este socodit creatorul prozei artistice grecești. Sofistul Prodicos, născut în circa 465, a dezbătut în lecțiile sale probleme legate de originea religiei. El afirmat că religia s-a născut din sărbătorile și riturile agrare, deci oamenii au divinizat lucruri care le erau practic necesare vieții lor și au transformat în zei oameni care făcuseră redescoperiri folositoare lor. Al sofiști ca și Antifon, singurii sofiști care n-au disprețuit științele exacte și care s-au ocupat activ de matematică, au criticat legile și convențiile sociale, considerându-le abateri de la ordinea naturală, ordine care impune respectarea zeilor și a bătrânilor iubirea și bună înțelegere între oameni. În schimb, Critias și Trasimahos căutau să demonstreze că justiția este instrumentul celor puternici, o mască a voințelor de putere. Zei înșiși nu sunt decât invenții ale conducătorilor spre a susține dominația, un instrument de opresiune manevrată de voința celor ce guvernează legile cetății sunt în contrast cu legea naturii ele sunt și trebuie să fie respectate numai de frica pedepsei refuzând legile omul încetează de a mai fi un bun cetățean pe de altă parte însă în felul acesta el se apropie mai mult de propria sa natură umană ceea ce este de fapt datoria supremă a omului astfel Teoretizând idealul cosmopolitismului și desconsiderând valabilitatea legilor cifice, sofiștii au subminat însă și autoritatea politico-socială și morală a polisului. Ei au deschis drumul școlilor filozofice următoare, a scepticilor, a cinicilor, a cirenaicilor, a epicureilor, a stoicilor, pentru care, cel puțin pentru stoici, un adevărat înțelept trebuie să se considere cetățean al lumii, iar nu al unui stat anumit, iar singura lege pe care trebuie să o recunoască este nu legea cetății, ci legea naturii.